Hori da, e, asteazkenean Alegia e, bihar, Arratsaldeko bosterdietan, erdietan gure elkartearen egoitzan, hemen Irunen gaurko Andreak kale nagusian, hemen txingo dugu e, tailer bat genero indarkeria ola biska bat e, mami edo abia puntu e, hartuta, eingo dugu kamisetak zintzilik, aurrekin gurasoekin eta gerturatu nahi duten guztiekin, ba kamisetak margotuko ditugu eta hauek gero, gerozukesan bezala azaruaren 25 bostearen e, inguruan hainbat ekitaldi egingo dira Gipuzkoan eta Zumaiako plazasan intzikatutako ditzugu. Ongi da. Hori, eh Zumaiara begira, baina ba hemengo eskualdeko ekarpena da, eh? Zasken batean e, egun horri begira. Bai, hori da. baiarakoak e, bilduko gara eta da bailarako ekintza bat, eh bat egun horri begira. Ongi e, da. Eh itzorda denei irekia, petxetut, familiei, familie, yes? familie, ba, ez? Baina, noski familiei betire, aurrekin etorrita obeto, hobeto da? Baina, bueno, gerturatu nahi duen edonor, ongi etorri izango da, noski? Ongi da. E, ondoren ikasteko, eta ausnartzeko, aukera izango da, ostegunean, oiasor, matar moziban antolatu zuen itzaldian. Bai, hori da. Gero ja osnarketa sakonagoa egingo dugu ostegun honetan Oiaso museoan genero indarkeriaren aurrean gazteek e, ba duten, e, ni prinzipes, ni princesas, e, isenburua jarri dugu hitzaldiari, izan ere izlaria Teresa San Segundo Manuel degu, ba, indarkerian aditua. E, Zuzenbidean e, lizentziatua eta eskarmentu handiko emakumea, e, Europa mailan esaten dute hogei ba, honnennetetaakoa dala eta ikuste oso ikuspegi interesgarria eskainiko digula. Baina, e, genero, indarkeria e, jarrerak zuzen ba, errepkatzen ari elako noolaapaileere melonaldi ba, berrietan, Bai, ahí pixka, zen ba, teknologia berriak ere e, baliatuta ba, kontrol, e, kontrolatzeko, baliatzen bitostelari bikote bikotekidek eta bare. Hori da bai, hori txarrez, ez genero indarkeria gazten artean ere ematen da, naiz eta beraiek askotan ez oso kontziente izan, ezta. Ta gaur egun ba eskuragarri ditugun ba, teknologia berri hoiek kontrola ba, asko ugaritzen da, ez batetik nont zaude, e, ez argatik eztia zuerantzun, atzo gauean e, norekin ari sinen izketan, ta holako gauza bat eta besteta beste ba gabeti Va, kontrolaren ezta, irudi dira. Yeah. Hori kontolar duta, petxatut gaztei zuzen buta dela tailerra, bai gurasoei irakaslei pixkat e, bueno ba egoera horren or, inguruan ez da biziren pertsona guztiarei Bai, hori da, ez, e, ikasle, Ikaslee, sukasamena zela ikasleia, e, irakasle, guraso, azkenbatean ba jendarte guztiari zuzenduta dago, ezta? Da? Ze askotan irutze saigu, ezta? Berdintasuna ta gazteei bereziki irutze saiei, berdintasuna era batean edo beste gaindituta dagoela, baina ezte beraien adinean, ezta? Baina gero, ba, konturatuta entzun da, ez? Ba da pixka bada kontzientzia hartzea guztiok eta nola lagundu gazteei ba haien izkuntzaldetik eta gertutasun jarrera batetik. Bai, bitxia da, ez? Aintzunere gaur egun, hainbeste informazio egonda, e, berritasunaren aldeko, hainbeste ekimen egiten direla, behar berrietan berriz ere kliseoiek edo nolapaitxera errepikatzea, ez? Bai, bai kurioso da baina bestalde naiz eta informazioa egon, gero badaude balore batzuk ezta ba pelikuetan, ipuinetan, oraindik orain ere ba, ematen direnak, ezta badirodi, oraindik eh e, neskek ba printze urdinaren sai egon behar dutela, edo ezbait aktiboa, ez, mutila dela eta neskak esperoan egon behar duela. Ta orrela badaude gauza asko ta asko, ezta nik ustethoi dala bizkat kontzientzi hartzea eta epe erne egon zaitez ze zuere eror, erortzaitezke, ezta. Orduan bizkarat baliabideak eman, ba hartzeko ta ez erortzeko. Ni principes, ni princesas, eh, itzen burupean hitzaldia itzorda, pentsatu da teirekirik, ez, Zahia Sorrematar Museoan, ostegunean zarrotan? Bai, ostegunean, zazpietan, eh, noski, sarrera doain eta libre guztientzat, eta agonbidatuta zaudete, zen ikusten benetan interesgarria izan dela. Mira, azken puntu bat, gaurko Andriak elkartetik, joan den astean, hain zazpiko Madrigo manifestaldian parte hartu duten, beno, ba, e, ekintzaietako bat zinet, zineten, ez, ba, maian ere, balorazio bat ezakit bertan egonzik jenela ez, baina... Bizkaterka. Bai, balorazioa oso oso nahi izan zen, da, bat egitea, ez da, ba, bai alderdi politikoetatik hati, ez da, emakume garen partetik esan ere gizonezko asko ikusi genituen, talde alde horretatik e, balorazioa e, oso pozitua izan da, ikus gai behar dugu, hori txarrez, entzungo zen duten, atzo eren egun ez, hildakoak ere egon dira, baina borrokari heldu egin behartzaio eta ezin e, ezin dugu eamore e, eman.